פרק יא: ועתליה אם אחזיהו ראתה כמת בנה ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. ותיקח יהושבע בת המלך יורם אחות אחזיהו את יואש בן אחזיה ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים אותו ואת מניקתו בחדר המיתות ויסתירו אותו מפני עתליהו ולא הומת. ויהי איתה בית אדוני מתחבא שש שנים, ועתליה מולכת על הארץ. ובשנה השביעית שלח יהוא ידע, ויקח את שרי המאות לקריב ולרצים, ויבא אותם אליו בית אדוני, ויכרות להם ברית.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 ושמרתם את משמרת הבית מסח, ושתה הידות בכם כל יוצאי השבת, ושמרו את משמרת בית אדוני אל המלך. והיכפתם על המלך סביב איש וחליו בידו, והבא אל הסדרות יומת, והיו את המלך בצאתו ובבואו.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 אשר בבית אדוני. ויעמדו הרצים איש וחלב בידו, מכתף הבית הימנית עד כתף הבית הסמלית, למזבח ולבית על המלך סביב. ויוציא את בן המלך, ויתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו, וימשחוהו.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 וייטצוהו את מזבחותיו ואת צלמיו שיברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות ויישם הכהן פקודות על בית אדוני וייקח את שרי המאות ואת הכרי ואת הרצים ואת כל העם ויורידו את המלך מבית אדוני ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, ויישב על כיסא המלכים. וישמח כל עם הארץ, והעיר שקעתה, ואת עתליהו הניתו בחרב בית המלך.